Espero que siguim castellà, eh, tio. No, l'he gafat. Perquè el... veure llegim castellà és el millor xiste del del programa. He gafat en català. Bueno. És bona, per això. Ja. Sentir-lo i veure'l també. Nosaltres tenim el privilegi de, no, no, de, de poder-lo veure també, perquè el veus a Suà la gota gorda. Jo ha vegades, jo hi ha cops que el tallo per pietat, perquè dius, és que ara mateix no sap, és com si llegís arameu, no sap no sap què està fent, no sap què està l'arameu no tinc més l'arameu que el castellà. les notícies. Ei, què passa? Benvinguts i benvingudes a les notícies, uh, això és Ràdio Pinsenia, el 90.6 de l'FM i a radiopinsenia.cat i estic amb la Sílvia, estic eh? estic amb la Sílvia, amb el Niso, una relació de fa a... molt temps ja amb el formal, i amb que tocant els botons, aquí remenant Estimment. i fent el que bonament I es re. pot. De moment no hi ha trànsit, no. ja en parlarem divendres, perquè això és un directe que no és, no és directe, però aquest cap de setmana té pinta que hi haurà trànsit. Per què? Perquè els restaurants han posat que hi ha bolets. Llavors, hi haurà Do, trànsit. Han, han I a més roballons. a més hi ha la, la festivitat de la Mercè, que la gent de la ciutat, que és marxen, la meitat de, de, la de, la de la població del país. És com a tu, que marxen els de Berga. Els de Berga, els de Berga, Berga marxen. <ríe> bueno, doncs, benvinguts i benvingudes a les notícies. Comencem. Fa cas a ChatGPT i acaba amb un brot psicòtic. Un usuari ha estat ingressat durant setmanes com a conseqüència d'un consell erròi. És que és que et doni consells. Una intel·ligència artificial has d'estar molt apurat, eh? Bueno, hi, ha gent, molt apurat, hi ha gent que no es pot pagar un metge. No, ni, ni amics. I amics? Bueno, amics. Però jo dels meus amics tampoc m'enfio de les pastilles que em donen, llavors. M'enfiaria més d'un metge. Ben fet. Vés al bar a buscar qualsevol cosa. Exacte. Un nord-americà de 60 anys va acabar a l'hospital després de patir un episodi greu de psicosi i una intoxicació per bromur arran d'una recomanació equivocada de Chan-GPT és que aquests bitxos ara et diuen s'estan delegant moltes coses a la intel·ligència artificial sense ser intel·ligent qui? La el que, el que, ah, pensava que era el que ho Perquè... no, els, això ho fa la humanitat la humanitat ho delega a la intel·ligència artificial Clar, que... hol, Hola, soc el senyor Google estic fent una aplicació que et diu el que has de pensar per què ja. no m'ho consultes? Real. Ja ho feiem abans. Qui és, és més que resta... tonto? Eh? Que respon o que pregunta? El que respon... No el, que no bueno. el que respon és una màquina. Exacte. El el és més tonto el que pregunta, llavors. I em, és si A, B, B, A. Jo em pensava que això de que volien aniquilar la humanitat trigaria unes quantes dècades encara, no, no, però van, van ràpid, eh? Ho tenim van rapid, a, sobre, eh, a sobre, ho ja. tenim a sobre. pren i vinga, es fa brumur. Abans que veguis la torre de Jesús a la Sagrada Família, veuràs com aquestes màquines diuen no. Et pensaves que la veuries, i doncs no. Eh, doncs te la tiro terra per amb el meu exèrcit d'humans, esclaus. Perquè anem per un pas... Que... Bueno, és igual. Segons la revista Annals of Internal Hostia. Medicine Hostia. <laughs> <laughs> Annals of internal. Internal. of internal Medicine Annals of Internal Medicine Sí, sí, sí, bueno, uh, bueno no. Uh... No, Som un país de broma, eh? Com es nota que potser és una gent que té sis doctorats i aquí estem Annals, annals <laughs> És internet És internet, no? <laughs> És en anglès, en anglès. Per on se clinical, va ficar el brumor? Clinical Cases. L'afectat va decidir eliminar el clor de la seva dieta, inclòs el clorur de sodi, o sal comuna, i substituir-lo per Això també ho fa el, el meu soi. avi, eh? Això també ho fa el meu avi. Això so, els químics fem aquestes coses estranyes. Vull dir, el de treure la sal li van dir fa 30 anys i... Però I menges. els metges no, no xat-GPT, també ho diuen, eh? a la gent gran que no, sí, mengi, sí, no mengi sal, no sal. tingui hipertensió, què no, no ha de fer però això ja t'ho diu al Google també ah, però què més que el xat GPT és aquestes coses aprenen del que li diem la intel·ligència d'aquests bitxos es forma quan tu li dius coses i ell recerca informació sobre aquestes coses perquè tu no ho haiguis de fer si el món és ple de nazis i gent que diu que pues això gent imbècil aquesta, aquests bitxos es nutreixen de gent imbècil Sí, sí, se'n va a la biblioteca llavors, que és Google Jo em vull estalviar i tindre hepatitis pren brumur, perquè clar t'estalviaràs la patitis i la vida llavors endavant vull dir que... No, en no, fet... com a equació lògica funciona, vull dir, com que estaràs mort ja no la perdràs la vida perquè ja no la tens Clar, em sap greu de vegades donar l'esquena a Kropotkin i dir-li a Darwin. Doncs és veritat que de vegades, mira, és que si som imbècils, som imbècils. Però sap greus L'evolució greu. ha portat fins aquí. Sap greu, sap greu. greu, greu. <ríe> Substituir-lo per brumur de sodi, un compost inorgànic sovint ignorat però que té un paper important en diverses Ens centrem o no? Amb el Joan ja. En de la o no? consulta Vinga, virtual a l'hospital. El... Però, en... Home, amb formació sí, és cosul, en nutrició no. No. No. Un nutricionista d'aquells Ole a, a quina escola o institut no ho posa no? no, era bona Tenia P3 a les classes dels girassols perquè... Un milió i mig de followers És ben bé que, que no et pots fiar del títol de ningú ja. Volia trobar un substitut per la sal comuna I després de conversar amb la intel·ligència artificial Va decidir utilitzar el Bromur Hòstia, que clar, tio però, vull dir, tu al nutricionisme estudies biologia. Jo no sóc biòleg, sóc un senyor que ampalma tot bus de coure però. Sí, sí, però, ja, el, el nutricionista el, el, és, la, la, és la base, vull dir. La el, el, el, el bromurta dorme el sistema nerviós, vull dir que el, el, la sang te la fa na més lenta, vull dir que si prens bromura amb grans quantitats hauràs de pendre sintron no. jo, jo no. en tinc ni idea, però té pinta de ser un paquet d'aquests amb varios signes. No, d'una calavera amb unes... Eh, el peix aquell allà... De tòxic! Peix <ríe> Un peix mort, uns quants triangles i... I calaveres. Sí. Doncs aquesta gent a quilos. Així va adquirir la substància per internet i la va consumir durant diverses setmanes. Tanmateix, tan tres mesos després, va acudir a urgències en estat paranoic, convençut que el seu veí intentava enverinar-lo. L'home estava deshidratat i es negava a beure aigua a l'hospital, assegurant que només confiava en la que tenia a casa seva. Clar, que portava, que portava de lo bo. Clar, és que clar. A mi dóna mal embromor l'aigua. El ratón d'una malaltia oblidada. Els metges van detectar un cas greu de bromisme, una intoxicació per acumulació de brom que el segle XIX... 19... Oh, quina, quina, quina, quina, quina broma, És que hem arribat un punt ja, que es estem recuperant brumisme, coses. Eh, que sembla que facis Provisme, una broma. Sí, broma però no, sí. Estem recuperant coses, eh, tio. Mira, poder com passarà com a, a l'edat mitjana, no? que quan s'acabin de fer les esglésies començarà una nova peste. Ja. Quan s'acabi la Sagrada Família començarà a sortir gent imbècil d'aquesta que ens matarà tots. Obviant, si, si començo una d'aquestes de cremar esglésies també estaria bé. Bueno, eh? mira, quan mira. acabi la Sagrada Família... Si, les, si, la Sagrada, si la Sagrada Família ha de servir per això... Per mi, Seria ja ho sabeu, que endavant. Bueno, aquí és una terra de Castell de Castelldefocs, vull dir, quin Castelldefocs més bueno, aquí una, espectacular. Aquí és una terra de tantes coses que hem oblidat ja, que jo em sembla, em sembla terrible. Però bueno, ja fareu vosaltres, bueno, perquè jo soc xernego. N'hem oblidat i d'altres tradicions noves, eh també. Bueno, hi ha de tot, sí, sí, sí. El segle XIX va arribar a representar fins al 10% dels ingressos psiquiàtrics. Els seus símptomes incluïen al·lucinacions, paranoia, alteracions motores i problemes cutanis... Un dimecres, no? Un dimecres de ressaca. <ríe> Passades les primeres hores des de l'ingrés, l'estat del pacient va empitjorar fins i tot va intentar escapar. Per això els doctors van decidir ingressar-lo a la unitat de psiquiatria i començar un tractament amb antipsicòtics, i hidratació intensiva... Electrolítics. Electro... Electrolítics, que el van començar a alimentar. Electrolits, i... perquè estava deshidratat. El van, alimentar per la... el van lligar amb un llit i li van dir tu et tiraràs aquí una setmana xupant de vies. Sí, com el de la maca mecánica. Maca... Però, la maca... Però aquest, home, no? aquest home va tenir molta sort, perquè realment va acudir a urgències. Sí, té una, una sort terrible. No, no, no va acudir O sigui, va tenir la sort de que acudia a urgències quan havia d'haver anat a la comissaria, perquè si deia que va acudir urgències dient que el seu veí el volia enverinar, o sigui, vas clar, a fer una denúncia, no te'n vas a l'hospital però com que ja estava brotat es va confondre de' d'instal·lació i va acabar a l'hospital que és on realment el podien ajudar clar, però t'ho imagina't però... que se'n va el que, que ets... el que ha tingut sort ha sigut el veí que no s'hagi brotat <laughs> més s'hagi comprat una d'estral i li hagi tallat sí. el cap clar, estem parlant d'Estats però... Units això ha passat als Estats Units, hem dit, no? és que als Estats Units home, fàcil que et dispari uh, si, sí, sí. Entres, si entres per al porxo menys... i jo sóc el valenci. <laughs> ets home mort Tens no? quan demanes foc tens més possibilitats de que la gent tingui foc que no pas que tingui un arma bueno, de foc pot ser que te l'ensenguin amb el canó de l'escopeta calenta exacte, no, sí, sí, sí, amb sí, un tiro sí. bueno, de fet eh, hauríem de celebrar que, que han matat a un senyor mentre feia un discurs sobre sí. que tu és, que és terrible un tiu d'extrema dreta, de molta extrema dreta Al sí, Kirk que és un sí. tio que es posava a les portes de les universitats a discutir amb gent negra, dient-li, vosaltres no heu com mai esclaus. I, bueno, un personatge... Un negacionista li, de l'esclavitud. No no, no, no, de l'esclavitud, i, i ja no de l'abort, sinó de les senyores. És un negacionista de tot. I, i el tio estava fent un discurs i la seva última frase, en bueno, un de, de les seves últimes entrevistes, van ser, eh, hi ha gent que ha de morir perquè els altres tinguem dret a les armes i t'han cardat un tiro des de 200 metres amb un senyor que va comprar l'arma al carrer Furt. Bueno, I, I és més, un republicà que, no, que estava fart que no portéssiu a terme. Vull dir que se'ls ha girat en contra fatal, això. I, i fa, fins fa poc aquests del tram i tal estaven defensant que era una persona que no tenia res a veure amb ells i no sé què, i es veu que l, l, la família són de lo més xungo dels ah, Units. Bueno, doncs, pues veu que és un radical d'esquerra, és això envengut, eh?, que... Sí, bueno, clar, clar, però es veu que el tio és un senyor blanc que, que està dient que com que el tram el va enganyar que on estan les coses que vas dir que faries i no has fet no? que espera més teca però bueno, ah, sí. no, tampoc firmo res ara, ah, tota que s'ha gent... mort un senyor blanc que defensava el dret a les armes sobre els negres i que volia matar tots els guisos i tal doncs pues, guaita tu, ampolleta de xampany qui l'ha sí. matat? Sí, sí, pues, sí, tot, tots els que estan celebrant els estan cardant a, a, hasta un humorista d'aquests famosos no sé quin era... sí, han tancat el late oh. night del Jimmy Kimmel que portaven 20 anys fent bromes i els hi han tancat el no, xiringuit estan matxacant però a pinyó fix eh, vull dir sí Sí, sí. Bueno, vivim en un món... Visca la que... censura. No, bueno, i... I Estats Units pitjor. Eh, disfruten lo botado, no?, que diuen. El cunyat de... de... L'excés de brom, ja que els seus nivells en sang eren 200 vegades superiors als normals, entre 0,9 i 7,3 mil·lígrams per litre, l'afectat va romandre durant tres setmanes fins que finalment es va recuperar de la intoxicació. Es va recuperar? Veu no, no, que sí. Doscentes vegades és molt. Vull dir que... Del que per sigui. Que sigui eh? Però tu per pensa que, que aquest sigui. senyor si és d'Estats Units uh, és que hauria de ser mort. quan val tants dies d'hospital allà? Ja. És que, jo, però, jo quan veigués la factura els hi diria... Morirà de gana quan l'hagi de pagar. No, jo és això. Jo quan veig la factura els hi dic escolta, i el de l'eutanàsia aquí com ho feu? perquè com vols que pagui jo aquest dinar? Bueno, és igual, l'alternativa vull dir, amb el bon nutricionista que s'ha demostrat que és, ara al final acabarà desnutrit, perquè no tindrà diners No, per... però és que estem en un món que és probable que la gent el vaigui veure per dir-li Em sembla interessant la teva manera de, de nutrir el cos Com ho fas? Perquè per molta gent aquest tio passarà a ser un heroi Perquè estem en un món de merda i no passa <laughs> Bueno, eh... molt, radio, molt radiofònic, eh? respirar i mirar l'horitzó, però La gent s'ho pot imaginar. Amb tot, els experts insisteixen que, per molt precises que puguin semblar aquestes eines, un error mínim pot tenir conseqüències greus. Per aquesta raó, cap hi ja hauria de moment de substituir la consulta amb un metge. I la informació obtinguda, en la conversa sempre s'hauria de contestar amb un especialista sanitari qualificat. Però és que volia. aquest tio... No, no, però és que, a més a més, aquest tio flipa, perquè aquest tio és nutricionista, o sigui, assessora gent sobre nutrició i, i les seves fonts són el xat GPT. M'entens? Que l'envien de pet a l'hospital amb un brot psicòtic i intoxicació... De, de, de, de broma bromesca brum, brum, o no sé què era bromesca <ríe> <Brumesca, saps? ríe> és quan arribes a l'hospital i et fan un xiste de mal gust i et poses <ríe> malalt no? sí, sí. Ay, per això van al final s'havia forçat a fer una pausa dramàtica sí, i tot, jo estava ja... en aquella secció de l'hospital i em van dir som molt dolents <ríe> Un hombre deixa olvidada a su mujer en una gasolinera i no se da cuenta hasta más de 300 kilómetros después. Oh, oh, oh. Em sembla poc. Hòstia, hòstia, aquí hi ha dues hipòtesis, eh? O, o, que, o que la dona no deia res... I, i llavors... O que es portaven oh, molt bé. No, no, que no. O que es o portaven si molt un, un, bé, perquè jo, 300 kilòmetres opa... sense la nona, jo la trobaria falta l'home estava tan atabalat que llavors tenia una pau mental que, que no se'n va donar fins que no... No va tenir el síndrome d'aquell d'Estocolm. Poder, sense voler, estava, sense no, voler no, estava tornant a casa, no? No, no? Una hija viajava con ellos. Però hòstia, com... tampoc no va. Així no eren... va dir res, Eren dos que no se'n no, no, van enterar. No, un, segon, un segon, una hija viajava con ellos, però como estava durmiendo, ah. tampoco se dio cuenta. No, clar, poder, clar. estem encobrint ah, un clar. abandono. <laughs> Clar, una clar. pobre senyora si dormint en els contes que tens, bueno, tens una visió potser eh, aquella senyora havia d'estar de allà un eh? home de 62 anys que estava de viatge atravesant França en destino marruecos <ríe> <ríe> circuló ja durante ja estava aquí, ja, esta... ja, per aquí. Ja, ja, ho tenien, ja ho tenien circuló durante unos 300 kilómetros sin darse cuenta de que había dejado olvidada a su esposa en una gasolinera donde había parado Bueno, ol olvidada fa riure perquè a la notícia mateix et posen olvidada entre cometes Clar, que... sí, sí, sí. Potser, eh, potser aquí no, no ho notaran.u aquest és del 20 minutos, a mi la eh? em deixo, donen unes. Alegries. La deixo aquí sense mòbil i amb una mica de sort no em troba mai més.s. Però... no em localitza mai més aquí al mig de França. Clar. A la millor no parla ni l'idioma o sí. Bueno, o no, no és, és com, si jo la deixo aquí, segur que no la troben. Tal y como recoge... No, trobar-la ella amb una gasolinera sí, però la, jo crec que la idea d'ell era... Que bueno, el... però els francesos, cuidado, que poder... et deixen allà, eh? Jo crec que la idea d'ell era que ella no el trobés a ell. Crec que la idea era aquesta. Es va quedar ella, no? Tal i com recoge de Sant, les fonts del 20 minutos, la pareja, residenta en París, viajava con su hija i al parar en la estación de servicio cerca de Orleans, la mujer fue al baño sin informar a sus familiares. Tras repostar, el hombre arrancó i se marchó. Su hija estava en el cotxe però pasó el siguiente tramo del viaje durmiendo, i tampoco se dio cuenta de que su madre no estava presente. Mira, a mi això... Sona fatal. Sí, sona fatal. És, és una excusa molt barata. A mi no avisar, una dormint, només n'hi havia un, què esperava veure si l'altra... A mi em sona com quan uh, si et si toqués ser l'advocat de la Rosa Peral, que, que, dius, sí, sí, sí. que dius, jo sé que l'has matat. És com, jo sé que l'has abandonat, però... Juguem una mica això perquè... Clar, clar, clar. No, com ho Busquem excuses, sí, sí. Hem de jugar-ho d'alguna manera. La culpa és suya. Doncs, diverses hores més tard, el padre bueno, se clar, detuvo... Perquè són 300 quilòmetres, gira i torna, no? Clar. 600 quilòmetres no està malament, el ah, que t'has no, no, de I fer, aquesta benzina, qui la paga? L'estat? <ríe> <Que, que ríe> de moment no ho has de tornar a repostar poder abans d'arribar. De moment no ho ha dit que gires i tornes, eh, però... Sí, de moment, <ríe> sí, sí, sí. De moment, de moment estem estar... a la de moment... fase de les excuses, eh? De, de... Novés... de moment està abandonat. Només s'ha adonat, no? sí. hores més tard, el padre se detuvo, pressa del pànico cuando se acercaba a la región de Las Landas, a unos 320 kilómetros de la gasolinera, donde su mujer se había quedado. Según Desan, las fonts del 20 minutos, el conductor tuvo que llamar a la policía, porque no recordaba dónde se habían detenido. Mira, cada cop suena más turbio. No. Sí, sí. Que no, no sé sé. Que Van haver una... de fer servir lo de la triangulació dels repetidors, eh, al final, per calentar <laughs> la dona. Sé que me l'he deixat a una benzinera, però no sé sí. quina. No? Però no sé quina. Sí, sí. I, clar, I els cavatxos dient, pues la que no ens hagin cremat. No? Uh, un portavoz de la policia dijo, nos pusimos en contacto con nuestros colegas de la zona, que se hicieron cargo de la mujer. Hòstia. Jo quan em diuen que la policia se ha hecho cargo de mi mujer és possible que darrere d'aquest comentari i vegi una denúncia a la policia. Home, perquè, perquè... a la policia o, o a tu? Oh. Però que Clar. ho estan pintant com si fos un ésser eh, dependent? O sigui, és una dona, no, no, entén, adulta. El senyor s'ha deixat una bossa de patates. Com si sigues... Clar, saps, allò en plan d'abandonada, s'han de, de fer càrrec d'ella, o sigui, jo em quedo tirada amb una gasolinera i ja t'asseguro jo que m'espavilo. No, no, hi ha, hi ha una bossa de pelotazos a de la porta i ningú se l'ha endut. Hi ha una bossa de pelotazos aquí a la porta que algú se l'emporti, no? Algú s'ha deixat la bossa de pelotazos. Ah. Doncs sí, sí. Diu, nos pusimos en contacto con nuestros colegas i tal. I ella ja los havia besado o sigui, ella ja va trucar a la policia per a decir-les que su marido se l'havia olvidado. Era un hijo de puta. Sí. sí, sí. Em sembla molt divertit trucar a la policia i dir Escolta que el meu home se m'ha deixat a la gasolinera. I, clar... Però tu truques a la policia, si et quedes tirada en un lloc. És que és l'última trucada. És possible que, que no fos la Primer relació la... més sana del món. Home. Primer a l'advocat, no?, per gestionar la separació. Exacte, sí, sí, sí. I les excuses aquestes sonen allò de no, és que es van entrebancar i va caure la meva falda i no portava calces, saps? És del nivell aquest, eh? Sí, sí. Llavors és que és volar perquè vinguin els tancs a quedar-li un tiro i... Sí, perquè són els que el queden. La esposa de 60 anys esperó durant hores quan se reencontraron. Tras una, tras una breve investigación sobre lo que llamaron un incidente muy inusual, muy inusual un altre cop entre cometes, eh? La policia coincidió que l'home realmente había olvidado a su esposa i dejó que la família continuara su viaje hasta Marruecos. O sigui sea, que aquesta senyora és possible que l'hagin canviat per dos cabres i un camell. Perquè si el cabron, és es que sense fer 300 quilòmetres ja se la va deixar, ha d'arribar fins a Marroc i són a França. No, però és que a més a més diu, van, van concloure que és que era veritat, no?, i, i els van deixar continuar, però és que si no, quina era l'alternativa? No hi ha, o sigui, què li poden fer a aquest home, vull dir, per descuidar-se la seva dona? No és cap delicte. Saps? No, no, quina no, era no, l'alternativa? No, no. Sembla no. com si s'haguessin reunit allà un conclavé per, per un tribunal suprem per decidir vés de saber què. Saps que m'agrada a mi? Imaginar-me quan arriben amb tota la policia allà la benzinera i tot, veure arribar el, el senyor amb la seva filla a darrere dient-li, és es que ets subnormal <ríe> saps? Vull dir que el senyor ja es va portar, emportar una bronca durant 2 hores perquè són 300 quilòmetres de la seva filla i quan va arribar allà la, la policia el va multar i llavors segurament es va emportar doncs, fins a Marroc <ríe> No, no, i a més a més aquí diu no, de cop al cap de 300 quilòmetres de sobte se'n va donar. no, al cap de 300 quilòmetres la filla es va despertar. I li va dir subnormal. I li vaig dir... On és la mama? Dígame, haula. Fa, fa, fa una estona érem tres perquè ara som tu i jo. No? Ja em semblava que anava molt tranquil. <ríe> També t'haig de dir que com abandono benzinera em sembla mal preparat. Llavors és possible que se n'oblidés. Ara, la meva pregunta és... Com te n'oblides? Aquest senyor no ha de poder portar un, un trasto que va 120 quilòmetres per hora, perquè s'ha oblidat de la persona que porta al costat. Llavors, haurien de parlar si se li ha de renovar el carnet... I no, no, quan... el carnet bueno, és el, el que parlàvem ara fa un moment, de que el negoci és quasi 100 pavos i et dono el carnet encara que tinguis el meu avi li va... tenia 99 anys i li van renovar per 4 anys però que això I no és el carnet saps? de conduir i l'home que... estava que, que ja feia les rotondes de recta és el de carnet de persona el que li fa falta aquest, <ríe> el no el carnet de conduir no, no com tires 300 quilòmetres sense la persona que tens al no, costat no, però que a però... se li oblida on està el pedal del fre quan ho necessita bueno, quan... Li van jo crec que volia dir això si sí, se li ha oblidat a la dona va donar-me pensar Benvingudes i benvinguts al reportatge Avui, eh, com que vinc encara en moda vacances tot i que no estic de vacances però encara vinc en aquest mode, en comptes de tenir un reportatge preparat el que vinc és a parlar dels grups de Whatsapp però ja vaig fer una vegada una secció sobre els grups de Whatsapp avui no parlarem ben bé de del que passa dintre dels grups de Whatsapp si no, jo estava fent neteja al mòbil i tinc tropecientos grups de WhatsApp, com tothom, i hi ha hagut alguna cosa que m'ha fet petar el cap, que és alguns noms que tenen els grups de WhatsApp. Curiosos, perquè clar, tens, per exemple, grups de WhatsApp que es diu, anem a Vic, és obvi. Um, jo que sé, saps? Mares de segon, és lògic. Vull dir tot. Però sí que hi ha grups de WhatsApp que tenen uns noms, si més no, curiosos. Llavors, jo, el joc que us, us proposo avui és que cada un de nosaltres escolli dos grups que tingui amb noms així rarets i els altres farem una hipòtesi de l'origen d'aquest nom, de què ha pogut passar perquè es creés aquest grup. Jo un dels que diré us l'he explicat. Ah, doncs si és aquell del, del, de les tres, els tres monosíl·labs jo ja no sé, val, perquè ja ho sabem. Vale, vale, doncs un altre Busquen timbos. un altre, clar. Vull dir, ten Tenim aquí recursos de sobres. Vale, vale. Bueno, bueno, bueno. sí. sí, tio. A veure, jo abans ho he trobat a grups o no sé on, i, i en tenia, però tants. Molt bèstia, molt bèstia. ara no Ah, que la secció sí. l'estàs preparant ara. Sí, clar, estic improvisant. Vale, sí. vale. Farem un joc i cada un, o sigui, cada un de nosaltres dirà dos noms de dos grups que tingui que sí, amb noms així curiosos, si més no, i els altres jugarem a endivinar d'on surt aquest nom. I no explicarem o sí, si volem, expliquem... Jo no ho explicaré, per però si volem ho expliquem i si no, no. I si no, el que fem és dir quina de les tres hipòtesis que hi hagi, si, si aproxima més i doncs, vale. llavors eh, les persones que ens estan escoltant doncs, que es facin... L'Uri no pot jugar perquè com que no té WhatsApp... Sí, clar, és el que anava a dir, però té Telegram. Estava mirant grups de Telegram, Telegram. però és que el, els noms són spoilers. Els ah, noms dels la grups la que la jo tinc. Vale, I a més a més, pels que pot l'Uri, l'Uri no juga. <laughs> Bueno, vosaltres esteu mirant? Jo els tinc clars Sí, I els tens clars L'Ivan els, el... tinc... els té clars bueno, podem, Podria trobar algun de molt boig eh? però en tinc un que és molt divertit i que es diu pel que passa però en tinc de molt bon sí. Jo en tinc un començaré jo, jo en diré tres va. En tinc un que es diu que aquest no el posaré eh? però que es diu Festa del Pol i és on em faig la llistra de la compra Allà apunto les coses, ja. I tots els meus amics veuen cebes, tomàquets. Bueno, cadascú. Ah, o sigui, no estàs sol. Jo em pensava que era un d'aquells brucs no, no, no, que tothom no, no. els ha abandonat i te l'has quedat tu. No, en tinc d'aquests, però els meus amics els hi fa gràcia que ho posin allà. Llavors... Ho fas, eh? Sí, Hòstia. perquè sóc imbècil. I inclús algú podria dir mira, si vols t'agafo jo les cebes que estic aquí just ara a la matèria. No? Hi ha dies que poso eh, perquè tenim algun dinar o alguna cosa i poso vedella, 300 grams de l'os, de no sé què, apunto ben bé el que vull i em diuen, passa per cal l'armanté, o vine a ramaders, perquè com que els meus amics tots tenen coses... Podries inventar-te una recepta dolenta i posar-la allà, per veure si algú imita les receptes que penges, saps? Clar, av avui he fet uh, el que em sobrava dels macarrons d'ahir i els hi he tirat una mica de merda, aviam si algú ho prova, no? Hòstia, tinc de... Hòstia. Puc fer una secció d'això, jo, eh? Veus? Doncs vinga. Va. Però han de ser noms originals, eh? Clar, grup, permanències, barbacoa, sí, sí, pijamada... Mira, en tinc amb dates que posen uh, Fumada Popular 2017. <ríe> Hòstia! Oh, M'hauria agradat estar en aquest grup. Vale, a veure... Uh, Macarrilla Frankenstein. Macarrilla Frankenstein. Aquest, aquest entra dintre? No, no, no, estic dient, n'hi ha de millors, n'hi ha de millors, Vas fent una repasada. Et puc fer avui la secció? <coughs> sí, sí. No, dol, que digues. hem de participar tots. Doncs, Tia, Tia, tu, tu Niso, ja te ho tens? Vols que te'n digui dos sí. ja o no? no. Digues, digues dos ja, va. Ah, ja m'estic quedant sense veu per què. <ríe> ja està. En tinc un que es diu Expedició d'Examics i en tinc un altre que es diu Anem a tocar la Guineu. Vale, perfecte ja hem d'endevinar de què va no? com va això? sí, entenc que sí vale. expedició d'ex d'examics Tenia un amic que s'ha tornat un imbècil i tots els que els coneixíeu <ríe> heu hòstia, fet uri. un grup hòstia Uri i heu quedat per anar a, a, a, a tirar perquè... merda d'aquest desgràcia no, amb ell amb ell. vam quedar tots junts amb ell i, i, i li veu fer i zero, i ens la vam dia estar dia. rient tota un, tot una nit sí. i ja es deia així o sigui, la intenció sí, era sí, aquesta eh? si et fixes en la gent que hi ha al grup no, no diguis els noms però veus que tots són noms menys un que és un número de telèfon aquest, doncs és? Cà... <laughs> aquest és el número de telèfon hola el, bueno, doncs ja quedat, hòstia Uri com ha jugat ha això, quedat no? desmantallat un gallifanté per l'Uri sent... no porto premis, eh? no porto premis però l'Uri s'ha adelantat sentint el, del, el del grup estic a punt de fer-ne algun que altre que... <ríe> em faltaran grups d'examics sí. no? però... <ríe> vale, i llavors l'altre que és anem a tocar la guineu l'Uri potser sap de què va perquè és de capolat com com osinos, ah. o... És que sembla una cosa però és una altra. Eh? Doncs no en tinc ni idea perquè jo hi ha he pensat guineu, allà ah, al túnel de la mina sí. molt grossa, sí. molt gorda que si tu baixes al vespre a vegades et, es deixa tocar es, es i, et, vale, i doncs li, era... es deixa donar de menjar i nosaltres quan sortíem de la General hi havia molts dies que dèiem anem a tocar la Guineu i, I la gent que coses... anàvem a tocar la Guineu t'enviaves un missatge i hi havia algú que estava al Memphis i li deies, tu, que anem a tocar la Guineu. I venien. I érem sis cotxes allà al túnel de la Mina Hòstia, la... esperant a la Guineu. I clar, mm. bueno, doncs era un grup per fer això, per anar a tocar la Guineu. No has de què anava la secció, no? Nosaltres ho havíem d'antivinar, no t'ho explicaram? Bueno, però... <ríe> ja està bé, no, carinyo. Per... Ja està bé, ja està bé, ja divertit. La, la iniciativa ha sigut una altra i clar, és literal. Aquest és literal. Ah, vale. Jo tenia aquesta teoria, la que has dit tu. Eh? La de anar o sigui, tan... a la sí, No, la de que anàveu a un lloc on a vegades hi havia la Guineu i després tornant de festa anàveu allà. És <coughs> es que divertit, vull sí. dir, és un planazo. Sí. No l'atropellam ni res, eh? li donam de menjar i prou. Vale. Uh, segueixo jo, amb un parell de grups. Tu, tu, Uri, tens alguna cosa remarcable o... Uh, o tot és buscar Un grup que es diu Murgules 2025. No a veure, No cal que us expliqui, no? no? No, no, no. És possible que pugi gent i no t'interessi dir res d'aquest grup, a més a més, perquè ens estiguin sintonitzant pues, i pues potser yes, de... no, no t'interessa. No. De fet, li canviaré el nom, no sigui que algun hacker intentint entrar al en meu mòbil per això. Em fota tant, tot arribarà. sí. De... A veure, doncs jo en tinc un que es diu xupet de Tufa. Chupet de Tufa? Sí. Grup de mares. No. no? no. Hòstia, ara m'has mort. Hi ha ja la teva dona, aquest grup. Hòstia. Grup, grup, grup de, de senyores feministes. Home, això per descomptat. Per sortir de festa, també està clar. Si no li poses aquest nom. Vestides de tigreses. sí, sí. És, és una despedida de soltera? No d'aquí hauria de ser la despedida de Soctir home, teva, jo l'última persona l'última persona que vaig veure casar-se va ser tu, i ja no ho estic imagina't, sí. si passa el temps sí. la teva despedida ah. he de fer una despedida de casada Clar, jo t'he parlat d'aquests de... grups que t'he dit jo fa 10 anys que hi són. Sí sí, no, aquest també té uns anys eh? no, aquest, algú vol dir teories o, o ja us heu Com era, el, el xupet de tufa sí, el xupet de tufa sí Anar buscar tòfones? No. No, o sigui, la gràcia és que, que s'ha convertit en una de festa i altres labores, o menestirés. Sí, però també la gràcia és l'origen, d'on ve el nom. No sé, no sé. El, el nom ve d'un dia d'estada de festa... Menjar-te pet. Vam com tots uns voltors per allà, revolutejant, i anàvem tot ties, i clar, bueno, si vas a tios i ties no et molesten tant, però si vas només ties et molesten. I al final vam utilitzar l'estratègia de... <ríe> perquè ens deixessin de molestar. Ens anàvem ensumant el sovaco. Bueno, doncs pues hem tingut un problema tècnic. No, no. Sí que hem tingut un problema no, tècnic. No, mai. Si ha... sí, no cal que res. ho tant. Tant. Però Això, això està anant sí, ben rotllat tot. Bueno, si, si ens veiessin com estem aquí, de cables i d'esperadraps i de i bueno, collons. No, aquí. No, hem de canviar és... l'equip. No, no, no. És no. això, Ràdio Pinsenia, veniu, home. Se sent sí. molt bé. sí. Bé, bueno, total, eh, estàvem parlant d'un grup que tinc jo que es diu Rap del Satisfyer i llavors havien dit eh, la hipòtesi de l'Ivan em sembla que era un tàper sex Sí, no? Eh, la hipòtesi de, de l'Uri so, so era, era que si pintàvem amb les vagines em sembla que ha dit que Era un grup I... d'artistes avantguardistes que feien quadres amb la vagina Realistes, feien realistes. Segurament existeix això que ha dit Segur, segur. Ja, però ha de ser una pintura molt especial per no agafar cap infecció, eh? No, especial eh, perquè... segur que ho és. La pintura eee... i la persona que la pinta, però... Ah, és que segurament aquí ja ho sé, mastruació, llavors, sang no, no, aquí, aquí ja no entrarem. Aquí és ja... l'única cosa colorida que no pot fer. Bé, bueno, és igual. Uh, I tu, Nisso, tenies alguna teoria? No N'havies dit alguna? Que no me'n recordo. Ui, si no te'n tu, com és que me'n recordo jo? Perquè ho has dit tu? Uh, N'has Com era el grup? Rap del Satisfyer. Doncs pues no sé si he dit res, tio, no me'n recordo ara mateix, eh? Bueno. El Nissu jo crec que aposta per les dues anteriors saps? És A, B o les dues anteriores o les, o les són No, doncs cap és cierta El, ah, te no, eh? el tema és que això, això és un subgrup d'un grup ja existent on ens expliquem bueno, fem, parlem, quedem fem diferents coses i hi va haver un dia on el meu satisfier concretament va tenir una irregularitat Bueno, va passar una cosa amb el Satisfyer. El vas cremar, no? I... El, en sèrio, el vas cremar? No. Ah, vale, no. Vale, vale, vale, perquè dic hòstia, no. és la primera persona que no. conec que crema un Satisfyer. No. Vés al metge. No, el que passava era que no, que no tenia, o sigui, no carregava però llavors quan el posava a carregar s'engegava i llavors no el podia parar. I vas denunciar deu... l'empresa perquè havies de fer-lo servir mentre estàvem al cable, no? no, no, no, no, no tota Vais de posar de... així la tauleta de nit i no gens com. No, però era un dia que tenia una visita i, no, i aquell Satisfyer no parava de vibrar i el vaig vai ficar un calaix i s'anava sentint rrr, rrr, rrr... Tinc grates, El vaig acabar d'embolicar amb una tovallola perquè no fes soroll... No. Bueno, total, que vaig comença a explicar la història amb un àudio i llavors els comentaris que van venir, va, venir, va donar joc a una conversa de 45 minuts on vam acabar totes explorant de riure... Clar, I, home, i la idea que va sortir era que un dia quedaríem i sabeu com a vegades quan hi ha un post a Instagram un, o a TikTok i el, dels comentaris se'n fa un rap de, no, no m'ha passat val, no, no, no. No, a tu no t'ha passat però no ho has vist a vegades no. de, bueno, pues, em sap, em sap molt greu perquè, perquè tens el doble d'edat que jo i no sé què estàs és una, què dius, el doble d'edat és tan exagerat que, que em venen ganes de no, el, doble, bueno, el, doble, el, doble, el doble la té el tècnic eh? home Vull dir que poc, a poc a poc sí, aquí... També, també s'ha de... passat una mica amb tu, eh? Tinc un grup de... T'està dient de jubilat, Telegram, tio. Que es diu Cinquantones, no sé si també Uah. sabeu... Fa, fa molt d'aquí... Clar, clar. Bueno, sabem sí, que, és, que, no és, que, no és, que és recent, almenys. Va, que sí. No és... Home, sí, faig sí, gaires anys. Més recent jo. que jo, segur, clar. <laughs> <però laughs> jo no ho entenc. Fa 30 anys, no?, d'aquest grup. Bueno, va, donem pas als grups del Nisso, que ja... Va, Nisso, què tenim? Jo soc sí. antisocial, jo no tinc grups, jo el meu grup és <risa> tinc, tinc uns amics lamentables grups compartits amb nisso almenys en tinc 10 i no gravem no mai quan toca no? els teus grups quins són? tinc, tinc un amic, uns amics lamentables i no gravem mai quan toca sí. no, no, aquest és el 1 perquè... no, el no gravem mai quan toca deu ser l'1 no, no sé eh... Pff, clan de la bacanal per exemple home és... <risa> clar que el tens des de l'antiga Grècia, no? Sí, abans. Jo aquest el sé, no puc dir res. Jo aquest, el aquest el saps, sí. eh? Sí, el sé. Ah, malparida. Ja saps per què el sé, eh? Sí. Doncs pues, sí, això. Què dius que és anar a parir eh? Home, bueno. Doncs no. No, eh? Jo m'esperava grups, grups... És per anar a la biblioteca, que adeu per anar a llegir clàssics. Tampoc, crec. Tampoc. En tenim un que es diu Estudis de plató, i ja que no sabràs de què és, d'Estudis de plató. No? Eh... Bueno, bueno. Ah, no sé, no sé. Pues la gràcia no. està en la primera paraula. La pista està en la primera. Bueno, jo ten... tinc aquell que, que havíem parlat una vegada, perquè això ho havíem fet algun cop, no? De quins grups més locos teniu? I vaig fer aquell de Loc, Puf, Déu és un grup sí. que fa que funciona des del 2010-2012 i que només es pot dir Oc Puf Déu yeah, yeah. i oh, funciona yeah. cada dia és i bo, és terrible eh? és bo, i és una amistat que jo veig un Oc dels Amora pel matí i a mi m'alegra la tarda a mi m'alegra la tarda sí, sí, som... perquè dius, hòstia, et lleves d'aquella manera i tens força per seguir el dia i estàs treballant per la tarda i dius és es que algú ha fet un Oc i mira, tu, som imbècils. Això són amics de veritat, ens estimem. Eh? Sí, per mi, mi això és l'amistat, eh? No ens veiem amb 20 anys, però oh. fas un oc cada matí. T'estimo. No t'ho diré, et diré puf, segurament. Pues... Però... Aquesta és l'amistat dels, home, dels homes heterosexuals. Sí, sí, sí. Sí, un grup de sorolls, un grup de sorolls. Bueno... És eh... això, és això. No, doncs aquest, bueno, similar, eh? Però... Bueno, pq et me han dones, de tot el clan de la vaquenal des del Clash of Clans, d'un joc que juguem tots aquí. la nona i tot, doncs. Ja la nona, ja molta gent, molta gent de aquí l'ateneu, ja molta gent. és l'excusa per fer un sopar cada any. és l'excusa per anar al Corpus i fer un sopar vull dir que tampoc Que bueno, no lo peteixis, si t'encantes el padre et fa na recta, Home, sí, sí. Vale, doncs, bueno, dins aquí. Sí, no, no en vols dir cap altre només, o només en comparteixes un? Uh, no, bueno, sí, no, no uh, LAC, ja per exemple, LAC LAC, L-A-C eh? Aquesta és una història molt maca, grup Aviam, és que el que ens agrada no és el nom, és la història Bueno, és un grup de molta gent de Gironella eh, I que es deia sortides de dia i de nit O no sé com es deia, una cosa normal, saps? Bueno, I allò portant el telèfon a la butxaca, una nit d'aquestes d'allò, sense volguer-ho pitjant botons, vai canviar el nom a l'H. <ríe> una nit de d'allò. <ríe> amb, amb el telèfon a la butxaca, no? Allò sí, de, de canviar el nombre. Se't se desbloqueja i mm -hmm. saps què et vull dir? Però jo ho jo que no ho vaig Encara fer Encara que no, no et fa I, llamar a no sé qui, que també m'ha passat. I a mi. la penya li va moletant que va deixar el lac entre parèntesis, sortides de dia i de nit ah, o vale. I no se, clar, se sap no, clau, s'saps que va ser tu sí. alguns perquè No, no, sí, bueno, no sé però... canviat perquè... el nombre del grup? Sí, sí, sí, que normalment per això, que però però però. Eh? I Jo, jo, jo, jo és com ho deien i dic, no, jo no vaig tuas tu carres, no, Però jo, va quedar registrat. Però, clar, clar, vas canviar esta la, de... la foto, no? Que era una, una foto de la teva butxaca dos pantalons. No? Pues es sí. canvia el nom i, el, i, el, i la icona alhora, hostia. I ara passem a la tertúlia. Doncs bé, avui m'ha tocat portar a mi la paraula i sense voler doncs ho he lligat amb el reportatge i la paraula que porto és amistat. Perquè al final hem acabat que els grups que estàvem tots òbviament doncs eren amb, amb, amb amics i amigues. Llavors, la primera pregunta que porto el respecte és què significa per vosaltres l'amistat? I Ivan. Ah, que hija de puta, hòstia. Estava pensant, eh, per no semblar... A mi no m'insulta. No, però, bueno, família, no? Família. La família que es tria. Bueno, de vegades no la tries tant. També toca, l'amistat, eh? Perquè poder series molt amic d'un senyor de Cisjordània, encara que en quedin pocs, però poder series molt amic d'algú d'un altre lloc. I et toca ser amic dels que hi han aquí. Vull dir que també la tries segons el que penses, però pos sí, és la, una mica de família. Val. Ciceró va escriure un llibre molt bonic Ofo. sobre l'amistat, però no l'he llegit, no tinc ni pota idea de què diu. <ríe> per tant, <ríe> però, a mi però algú, que algú que et paga una birra quan la necessites, això és un amic, no? Una Coca cola Palestina, una Coca-Cola Palestina. Gràcies, amic perquè m'acaben de convidar una Coca-Cola palestina. Pues sí, no, això... Eh, apoyar sempre ser-hi ni que va malament, acompanyar, eh, pagar una birra, lluitar contra la puta estat, contra la puta operació que sempre tenim a sobre, doncs... Pues, eh, sigui que em vingui. Però... És, és lleialtat. És sí. més lleid... és llei... Un amistat és lleialtat. Sí, sí. Perquè és com... És sèrie, acompanyar. Si tu i em dius... Que és, això és hipotètic, eh, senyor fiscal? Però si et veu un amic i et diu hem d'enterrar això, Enterrem. depèn qui és, no t'ho preguntes, perquè saps que hi estaries d'acord. Llavors, eh, amistat és no fer-te preguntes, eh? Sí, és, amistat, és, és, amistat és, és, no és confiar, és confiar. Què falta, eh. això? Pues anar-hi... Confusi! Xumó! <laughs> Jo bueno, pues no sé si tinc gaire més res a afegir més enllà de això que és, és la família que tu tries, que esculls i això que, que està molt bé ser-hi quan tot va bé d'anar de festa però quan les coses van mal dades doncs també les persones que tens al costat amb qui pots recolzar doncs sí, seria això A veure, la primera pregunta, la segona pregunta, perdó um, Quin requisit ha de tenir una persona per ser amic o amiga teva? Ivan? Estàs a la meva esquerra, sempre comences tu. Al, al rosa amb els ulls clars. <ríe> no sé nazi. Pell blanca. No sé nazi, i per tant no sé sionista. I poder prou, eh? Vull dir... No, jo sóc un tio molt limitat. Vull dir... Jo, mentre no siguis mala persona, i quan parlem de mala persona, entenc de que no ets un, un capitalista de merda, un, un individualista de merda... Un ser persona no? com de, definir l'humanisme per mi fins, a, fins aquí bé, si tu agafes això al peu de la lletra què és per Jesús? Per Jesús què és per Alà? Per Alà què és perquè vol ser bona persona i no ser un cabron? doncs pues també em sembla de puta mare com el que fa jo però això, amb això i no voler fer un apartheid i matar gent, jo això firmo Uri hi ha un amic el que diu li van als principis, perquè al final hi ha amistats no? de, de diferent tipus o amics que els veus sovint o que no els veus quasi mai, saps que estan allà, però hi ha un mínim que són uns principis, amb els que si no costa compartir-hi. canvi, hi ha amics que igual veus molt de tant en tant, perquè són esgotadors està bé. però saps que són amics i estan allà i, i, i al final és això. Sobretot compartir uns principis, la resta, mira. Que com a mínim, no? Yeah, que yeah. puguem parlar de coses i no matans se oh, per ser clar, clar, Perquè clar. hi ha coses que, bueno, podem discutir-les i hi ha coses que jo crec que no s'han de discutir. Llavors, si partim de les coses, que el millor meu, el meu és molt dictatorial, eh? però jo ho passo molt en ser una persona. Vull dir que potser el meu és molt, extre molt extremista de... Hòstia, és, que no li, no, clar, és que no li agrada que morin nens de gana clar, és que, que filla, de puta potser sóc mala persona que és, és molt jesuït, això que estic fent eh? però, però és una mica això Llavors, si tu amb el món on estem hi ha coses amb les que podem discutir hi ha coses amb les que no es poden discutir i per tant si hem de discutir-les és probable que no siguem amics i ja està no passa res, eh? Sempre hi ha gent de tot. Per desgràcia, perquè si no, ja hauríem guanyat. I, bueno, perdó. <ríe> Estava parlant l'Uri, ara li toca el Nisso. Així sí, quina la pregunta? <ríe> <ríe> Quin requisit ha de tenir una persona per ser amiga teu? Bueno, bàsicament això, no sigui nazi, que no... ha eh, tenir unes afinitats, no? Unes però unes coses en comú. No? Un, uns escalèstrics. Uns escalèstrics, uns poaretes... Unes aficions, coaretes, perquè si no, ah, també quin no, avorriment. No, no. És que jo ara ho anava dir, dic, no vull ser superficial, però també has de compartir interessos. No, clar, si no, compartim... I que... jo crec que compartim moltes aficions, a part de la política, entre nosaltres. La música... Sí. Ah, perquè tot és política, eh, però... La música, jo què sé, a fer, a muntar un escalèstric i fer la una buti. maqueta, jugar una botifarra per la tarda, vull sí. dir, el que ens agrada és viure, el que no ens agrada és la gent que no vol que els altres visquin, doncs no sé si serem els bons, però el que està clar és que no som molt dolents, perquè això és terrible ja. Sí, a més a més, també, clar. per mi... Ai, no sé si has acabat, Nisso. Sí, tant, sempre, sí. No, sempre. No, no, te'n eh? queda, Afege... queda un altre. Te'n queda un altre, te'n queda un altre. Afegeixo, perquè, clar, el que ja s'ha dit ho subscric completament. Llavors, també això, doncs que les persones també... Que no siguin avorrides, perquè, clar, si una persona és avorrida ja per mi és incompatible, saps? Ha de ser una persona que sigui divertida i amb qui puguis passar bé. Si no serà una persona... Que, que podrà comptar amb mi, però no serà una persona amb qui quedaré... Ah, tu creus que nosaltres som divertits? Eh? Si només quedem que riure, tio! Sí, sí, sí! És però fora, fora del programa, vull dir... Però tio, que no, si fa moment som... estava plorant, bueno, estava plorant jo sola de tant riure. Sí, de fet, tu ja que dins, Però ja. sí... I també, com volia introduir aquest apunt de, de, que dèiem abans, quan estaven fent el got a fora, de dir, eh, hi ha persones que si no fos perquè els coneixes de fa mil anys, si els coneguessis ara per res del món serien amics teus, però a vegades sí que pot passar, que també és curiós com es fan les amistats, de, de compartir experiències o vivències intenses, et pot portar a, a, a tenir un vincle amb una persona que, sé. Doncs, has treballat anys amb un corro de merda, sí, has discutut sí. moltes coses han junts, junts, i ara no I és... Això, jo crec que és la, la base de que siguem un, un amic. Vull dir, jo hi ha molts amics meus que són amics que no tenim res a veure políticament, però Calla, si i... jo vaig callar i els hi dic, porto aquí el dona el trama malatero sí, <ríe> em diran, sí, sí, Endavant. No, no fem preguntes. Però, sí, no preguntes. És, per mi l'amistat és això, és no fer-se preguntes. Confiança. Eh? És, Confiança. Si, és, si tu has decidit fer això, no et puc portar la contrària. Hi ha coses es que coneixen no sé. molt. Uh... Compartir xeringa, per exemple, Exacte. uneix no. molt. I ha, i de fet, hi ha una generació preguntes. que es basa amb l'amistat. No. Hi ha una generació ah. que es basa amb l'amistat. Sí, sí. sí, sí. sí, sí. sí. Clar, clar, és com... Aquest basal el compartirem tu i jo per netejar ja, la xuta, ja. i és dels dos. Ah, no, ja estic... això és l'amistat. Estic amb depressió i ja em feu riure. Ja <ríe> ja, ja <em> <ríe> Aquest programa és terrible. programa és Va, següent pregunta. Um, què és el més sonat que has fet per amistat? O enterrar, per un un amic? enterrar un cadàver. No, no, t'imagino. <ríe> que es pugui no. dir. Jo, no. jo per, per una amic he enterrat un cadàver. De De gos. No ja. calia... Bueno, sí, sí que calia El coneixeu, però... però vull dir que he enterrat un cadàver de gos jo, jo de gat i tu també el coneixes és veritat. <laughs> és veritat Però bueno, això és una anècdota que no ve el cas Jo de, bueno, jo de hamster em quedo més lluny però. No, però vull dir eh, coses per amics vull dir. Tenim, tenim la sort que no se n'han de fer gaires M'explico? Vull dir que... No, ah, bueno, aquí, de... aquí a Occident, en aquest paradís capitalista... No estic capitalista... parlant de delictes, estic parlant de coses d'hòstia, de... saps? Vaig fer això. Allò, avui. doncs bueno. pues, li vaig pagar moltes birres, home, no? Home, per exemple. Doncs avui, mira, hem a dinar amb el Niço, ens han perdut un dinar de l'hòstia. Per mi això és collonut. Però okay, què? No, quina és la pregunta? Què? Que... És Quina és que... la cosa més sonada que has fet per una mica? Home, em no ha diu sigut. Sonat, sonat, sonat, no sonat no ha sigut. Ens hem passat de puta mare. <laughs> I potser se'n parlarà. Jo... Ha sigut sonat, ha sigut sonat. Ha, sonat ha sigut, potser se'n parlarà. Jo cinc minuts abans de, he de dir que cinc minuts abans del programa m'heu dit uh, que havia de fer la secció aquesta i, i la veritat és que no tinc una resposta preparada. I mentre anàveu xerrant he pensat jo què he fet. I bueno, una de les coses que per mi... És, bueno, no és sonada, però... Déu-n'hi-do, és conduir a altes hores de la nit amb dos crios petits amb el pijama amb la cadireta darrere, 50 quilòmetres per anar amb una amiga que em necessitava. Ah, bueno, jo... Bueno, vale, per exemple, vale, vale, vale, vale, vale. De, de Treure els nens del llit Tu jugues a una altra divisió Aquí no podem arribar Tres nens morts Allà I mai m'han necessitat Mai m'han necessitat Era el gos que s'havia mort Està creuant cables Està creuant connexions No es pot igualar això No i no histe no. buscà fet alguna de més, més èpica, però ara de d'entrada m'ha vingut. A vista. Jo jo vaig tenir la sort de començar a guanyar bastanta pasta molt jove pel curro que tenia. Pring. No, no, no, no, feia coses, eh? vull dir, un minero. Trava treball... exacte. Treballava a la mina vivint dels israelites que ara mateix amb aquell potassi estan fent bombes per matar. és igual, és una altra no, en aquella tema. època eren bons però aquella època. no, et feien les mateixes bombes el que passa que ara fan més diners però bueno, doncs estava treballant va... allà i jo tenia molts calés i els meus amics eren universitaris però tampoc tenien molts calés llavors jo era com hòstia, és que m'ha passat això, no sé què... No el bon No els hi puc dir els meus pares, tal, no sé què... Quanto falta? I jo era com, jo, i, saps, allà amb la xaquera, saps? Allà amb el talonari, allà, pa! Jo era com, un, era com un sicilià... Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Però... El padrino. Sense impostos. Vull dir, jo et donava 500 euros, em tornava 500 euros, de vegades 400, perquè... Però a mi me... Vull dir... La família. Sí. La, exacte, s'ha sí. de cuidar la família perquè el dia que vingui amb un cadàver al malatero et diré, amb 10 diners... Sí, sí, jo, jo deixava deure veure favors. Ja, ja és el millor, que teguin favors, no pas, no pas diners. Vull. Però jo, el més que he fet per amistat... Bueno, i, i favors... Molts favors, i molts, vull dir, tinc molts amics i sort. Però no, no podem dir res que diguis hòstia, doncs jo el vaig amagar de quan venien els... Els nazis. Els... Es que, es que només... És que equipa... és que no me, no espanyau, un sur merda, tio, sí, sí. jo no estic fe, no estic a punt de fer una demolzonada, però no es pot dir. Però no estic fe, a punt eh de fer una demolzonada. Eh no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, que me llevan si no presa, me llevan presa. Me llevan presa. <laughs> si no es pot dir, no dir en Ja us ho diré quan apaguem els microfons. Donz això. Això és, és el que més he fet pues Quan algú li feia falta Com que en aquell moment m'anava bé doncs... Subvencionar errors Pagar multes bueno, paga... per Eres exemple... un pagar multes En lloc d'un pagafant sí, sí. <ríe> És boníssim aquesta sí, I un pagar sopar Però No per res ni perquè se n'aprofitessin Perquè ni molt menys I moltes vegades s'ho malament Sinó perquè jo els tinc i ara em va bé ja en parlarem d'aquí un any <ríe> quan a mi em m' malament. No vull dir que per això per mi l'amistat és això de jo ara en tinc doncs en tenim tots. I això és quan... de tornar al capitalisme des de dintre. Quan, quan me'n faltin doncs ens em en faltaran a tots i ja està sí, sí. una mica això que sí. I la E la Eeta també creava moltes amistats però aquest no és el tema tampoc. Set' té saltat ni s'ho perdona'm entre que joots has de saltat no para d'interrompre tothom perquè. Quan parla ell, parla ell. Quan parla l'Uri, li pren la paraula. Quan parles tu, li pren la paraula i quan parlo sí, jo, jo, també em pren la paraula. Sí, acostumat no Ivan acostumat és, no. és, és Ivan, Uri, Ivan, Nisu, Ivan, Sílvia, Ivan... I anem fent aquest cercle un cop i un altre i un altre. Bueno, És que he vist que no s'havia dit res d'eta. He pensat, portem-ho. Ara una parla el nisso, avança't, avança't. El cap no? de cinc hores abans parlant diu que volia parlar d'eta. No, abans clar, que, clar, abans clar. que digui el nisso ja ho dic jo. Doncs pues molt malament, tio. I ara què vols, que, vols dir, que digui, no? No, doncs pues, jo què sé, pues, jo he dut amics a casa algun dia que que tindries d'altres plans a fer, saps què vull dir, amics i de quedar a casa perquè estan, no poden marxar amb el cotxe o què sigui, o, eh... Fer-ne mil una, pels amics, mil i una, el que convingui. Al final és el que convingui pels amics, és donar-ho tot. Vull dir... Sí, sí, és això. Si sí, s'enterrar cadavres, Si és anar-los a buscar Pamplona, és anar-los a, pamplona, i, a, casa, a casa, eh? I si és acollir-los a casa, és acollir a casa. I si és ensenyals i els llocs de bolets, els amics se'ls bueno, ensenya. Bueno, sí, sí, sí. Bueno, bueno sí. Aquí poder podríem definir això. Jo, jo, aquestes dues últimes, acollir-me a casa i ensenyar-me llocs de bolets, el Nisse ho ha fet per mi. Doncs, això és amistat. Això és amistat, això és és perquè en mi no ho ha fet no, no. no ha enterrat cap cadàver ni m'ha guanyat un a buscar una de les dues t he collit a casa tenim d'altres coses a fer ja yeah. bueno, no I, és... i també hem anat a buscar bolets però bueno, que és molt maca l'anistat al final és, és trobar-te aquí amb uns micros a davant i, I xerrar i trobar-te a gust no? i fumar i veure. <laughs> Vale, i la última pregunta seria. Ah. La última ja, eh? Mira, m'he puntat i m'he recordat de ma. Calcem la secció, eh? això és el cicle de la Tertúlia Camela. un programa, no? sí. Haurem, de Haurem de tallar molt fort aquí. I això, la última pregunta és: Quina cosa no perdonaries ni el millor dels teus amics? O sigui, què hauria de fer un real hasta la mort? <laughs> perquè decís uh, de ser amic seu. Matar-me. Home, home, és, és bona, és bona. Eh? Ja està ocupada ja la Ara ara t'ha pres la paraula al Nissu ara, ara anem no... al revés el a, Aneu badant, aneu badant. El Uri. Ara m'anticipo Home, que, que el lloc que li ensenyat de bolets el tregui a la tele Guai, ja ha buscat el xiste que ben jugat el <ríe> és que és. Ja no et queda res eh? <ríe> Hòstia, tio Aviam <laughs> bla bla bla, moisers, bla bla bla ah, bram. <laughs> que... No ho sé. No ho sé. Escara el meu pillet és que m'has pillat... pillat amb calces eh. Hòstia, tan, que tantes no ganes passat. de xerrar que tenies abans i ara... Sí, tia, se m'han tret de cop. No havia passat mai podem amb 20 Hòstia, anys. Això. Tia, tia. No, jo no havia vist en mi vida que es quedés en blanc, no, no, l'Ivan. Si que sempre té per xerrar. Perquè soc un tio molt deial i em costa pensar que un... Es no. fallaria algú, eh? A Vull mi... Dir, sí, em costa, sí. T'ho sí, O sigui, em costaria pensar, amb les situacions més xungues que em poso, a em gara, costaria Ivan. pensar Enrotlla. que algú em digués he fet això perquè ostia, em costaria de... hi ha coses que em costarien molt de creure. Mira, Ivan, jo? que he votat Aliança Catalana. No, no, i a la CUP, i a la CUP, i he votat a la CUP, tio, imagina't si per somnis, Luriol. Bueno, Però... una cosa és un somni i l'altra és un mal son també, saps? Bueno, pues eh? no és la CUP, és eh? tampoc una cosa. Podries ser alta. la CUP, la CUP és un un pasacalles. Però no són nazis els de la CUP al menys. No. Aviam. Sí, bueno, clar Iván, eh, centra't, tot. centra't, clar, et, clar, per em favor Em ser nazi, que no haguis violat amb ningú que... Vull dir, hi ha, hi ha coses molt, molt Vale, aquí poso un límit, però ah. Perquè per, com, ah. Bueno, perquè soc una persona Me l'has pres, jo anava a dir ser un violador <ríe> Per exemple, vull dir Però, hi ha, però coses, hi ha altres coses menys també greus Que, que, que, també que, que passen sí. Penso que fiqueu el límit molt enllà eh? dir... No, però jo, jo sóc d'un un... Estic parlant d'amistat Sí. Ah. o sigui, no d'un col·lega, d'un conegut em sap que parlàveu ey... no. de, de l'Aliança i del CUP i de... no, Bons, jo sí. crec que per, per, ja t'ho agafo jo perquè tu et vas enrotllant però no contestes Això, la pregunta ja, sí, llavors, exacte. saps, centra't Ivan avui farem un programa de dues sí. hores avisem <laughs> per mi potser el límit estaria que aquesta persona fes algo que total, fos totalment oposat als meus valors, als meus principis i llavors aquí pues, entraria el tema de ser una agressió sexual o, per exemple, de, jo que sé, saps, picar amb una persona minoritzada pel que fos, o doncs de ser una persona, ja no ser, ser, un abuson, ah, vale. ser un abusón. Ah, d'acord. Ser un abusón, ser de, saps, qualsevol actitud Però... feixista al final, saps? Qualsevol actitud que... que Però no... jutges només per un acte. Que l'acte no pot ser... aviam... Acte greu. Va, sí, però Acte vull dir, greu. tots hem tingut una baralla, tots hem tingut... Vull dir... Però una baralla no és... Un, quan és una baralla, és persona contra persona, no és ideològica, no és jo ah! tu, eh, des de l'odi... Ah, amb una, baralla, no, amb, una baralla, de amb una baralla a la porta de la General no hi ha normes. No hi ha sí, normes, no hi ha normes. Si és persona-persona... La norma no. és si et si ha, mossego si l'ou per... no, si, si és una persona i El un animal sí que es pot... Eh... Person persona és, una... ah, és persona és que som la pitjorra. Alggú Mira algú que no li agradés uh, maltractar els animals, ja no podria. Sas. jo vull respecto dir... que, que la gent mengi animals, que la gent es dediqui uh, al negoci dels animals, però agafar, per exemple, com Achà. hi ha gent que que ser elscs i fa mal. Si no ha... què, què nego. Re, re, La ramaderia... Hòstia, com a teneu referen... llibertari, vull dir, com a raio pinceria, no ho sé, però com a eh, llibertari... Explotència. Quedarem fatal. Què, què estàs interpretant? Home, de, jo això de... Zoofilia men... i coses d'aquestes. No, que jo puc respectar que es venguin animals. Mm. La venda d'animals... Home, és lleig. No, però aviam, si la gent... No. Si la gent menja lleig, animals, algú s'ha de dedicar a criar-los. Ja Perquè... de, els toros, els ossos. No, home, no. Els gossos. <laughs> el tritó pirinenc aquella bèstia, la... veus això no es pot menjar, per tant fora perquè aquella bèstia s'hi carde dos centímetres o i sigui, allò... allò és terrible ha arribat alguna merda americana que els se... estan liquidant em, ja em van tirar no sé quants aquí dalt i ja són tots morts no? bueno. Bueno. penses contestar la pregunta? o perdó és <laughs> es que clar Perdó, perdó, perdó quin era? <laughs> ja no ho saps? Va, fes memòria te la dic. Quants amics mataries? Què, què, ha de fer, què ha de fer una persona per deixar ipsofacto de ser migativa? Què hauria de fer? No, és el que dèiem abans, vull dir que hi ha coses molt clares, però... No s'hi val a dir, no, jo també. No, has de dir una cosa nova. Ah, doncs, doncs violar una persona... Això ja ho he dit jo. No, no. Ho has però, dit tu i després ja ho, he... ho he... Ah, sí. doncs així canvia tu. No, clar, és que si juguem aquest joc... No, no, no jo ben... ho, he, ho he fet més general, he dit el tema dels valors, quan algú fes alguna cosa que està oposadament als Ah, no, jo oposadament als meus valors tinc amics, que són amics, que fan o que no pensen exactament com penso jo, però... He dit fa... oposadament, no estrictament. No, opos opos oposadament, no, vull sí, dir, sí. tinc col·legues capitalistes. Sí, sí. Ah, hòstia, és que això, això és terrible, però però sí, i, i que en parlem Especat, i, i que ells em diuen no, no, i ells m'ho diuen <ríe> diu, si el que tu estàs dient em sembla collonut però és utòpic, vull dir, l'excusa d'aquesta gent sempre és la mateixa, que som utòpics bueno, el dia que... collons el que ens dius a a mi? No. Sí. no, sí, Sí. és el mateix argument aquí com utòpic, perdona, eh? però <ríe> no, clar, lo teu no és utopia i lo nostre sí sí, sí, lo meu és ah. més utopia encara perquè perquè vosaltres parleu de nacions i fa molts anys que els homes han inventat les nacions i que, que es poden fer coses ah, no, no. Però... per mi allò de les nacions bueno, per oh, eh? Perquè estem parlant d'això? que estem parlant de l'amistat tornem al la meu tema no, no, de l'altre dia de la però no. si ets tu que te'n vas <laughs> volant amb el parapent doncs això, a jo, si, un si un col·lega meu viola una cabra mentre l'encen <laughs> jo ja no pot ser amic meu que concret que concret doncs ja està i ja la resposta ja la tens perfecte pues, uh, ja fins aquí la tertúlia <ríe> els amics de les cabres passar... ara anava a dir el Tecnopunk el... El tecno he acabat violant no. una cabra i ensenem tu no, el teu punt. amic fictíssim ah, vale, vale. el teu ex-amic eh? sí, ja teu no són els -amic. meus amics sí. Perdó, llavors el tindràs com a número i no com a nom uh, el... uh, si sí, haurem de passar el, el, el, el cultura... Tecnopunk però falten dues notícies per mig. No, haurem no. de passar al punt cultura per Cultura. Quan portem, una hora? S'haurà de, sí, de, hora... de retallar molt, eh? S'haurà retallar molt, però portem una hora i deu. Sí, sí, s'haurà Ens hem coronat avui, eh? Uh, fem Cultura. Punt. Directe? Sí. Directe, avui al Cultura Punk no ens rendirem amb sindiós al disc Ingovernables, les cançons revolució Social Intolerantes. Bueno, pues aquí estem, al Cultura Punk. <ríe> clar, sí, clar, avui en parlarem poc, perquè clar, quan, ja. quan, quan van durar? Sin Dios, Sin Dios des del 88 fins al 2006. Hostia, nan, ara Aquest... sí que m'as mort. Ah, sí, que ha eh? i en quants discos perquè? Hostia, quants discs ho eren a megafes. Ah, és, sembl... és ara que es fa un disc per any, anem anem feca... abans no, abans, abans podien mantenir 5 o 6. I, oh. i, Hòstia, ara I ara sí que m'as mort. I tres de reeditats, eh? per una van... per una això, alemanya, una discogràfica Alemanya, en plan deluxe, sense allò. Jo pensava que eren gent de disco de Maqueta i llavors un disco i prou. No, no, tenen... hòstia, no et puc exactament, eh, però és però... discos segur, eh. I o com Déu, a mínim... Ser, clar, com en deu, 88 el 2006. Joder, hòstia, clar, i mols, de Barcelona, no? Molts anys van viure. Bueno, eren si, de Barna, si no? són vius o no, no sé, eh. Eren de Barcelona? No els conec gaire, els Sindiós, la veritat. Sindios va ser un grup de Hardcore Punk de Madrid va contar-lo bo, com tot bo no? Tu sabies que era la capital d'un país, no? No... De quin país? Del del costat. Ah, perquè, del ah, vale, que tu penses que, que Madrid del del costat. Si sí, tu demandes els països catalans, però el, la Castella lliure i els pobles gallecs i això no, perquè és de la mateixa Tu per lo, ah, es clasca. molt juganès aquests indèpes, Amb eh? el territori, són molt juganers jo traslladaria la capital de, Villalar, de Madrid a Villalar de los Comuneros quan siguin castellans <ríe> independents Castellans viejas que, que... que va utilitzar la música com a forma de difusió ideològica anarcosindicalista tocant en, en centres socials ocupats i donant exemple d'autogestió anticapitalista en tot allò relacionat amb la banda Vaja, que no han fet un duro, no? No, no, correctament no, pobrets, vull, dir a, top, això, vull això. dir a tope amb la gent que es pren l'art com una professió no, no, aquests, aquests són el clar no s'ho com una professió, precisament no, que, que, que tenen la seva professió i és com Aquest jo seré l'exemple però... aquesta gent és el clar exemple sí, sí, a, a, tope, a, tope, a tope els, els discos es publicaven sempre a preus a preus populars la meitat o un terç dels comercials amb una llibertat amb un, perdó, amb un llibret amb les lletres comentaris i dibuixos sobre les cançons els concerts sempre eren a preus raonables tant l'entrada com la beguda no tocaven per a institucions o partits polítics autoproducció del seu material i autogestió de les gires i dels concerts sense mànagers ni buscar el lucre personal per mitjà del grup és bueno, sí. tot collonut i el del veure també, jo, jo això no ho havia sentit mai, de que un grup negociï a, a, sí, a la barra, no vull que... Sí que havia sentit algun altre grup, sí? però... Bueno, queda tu l'entrada i em quedo jo al veure... Sí, però, sí, però posar veure... condicions de, condicions de dir, no de vull veure... preus populars a sí, la beguda, sí, sí, a perquè a si regalo l'entrada, però llavors tu et cardes la barba d'or... Sí, però hem vist, hem, hem vist condicions molt més boges. Sí, sempre vull dir que de grups del rotllo i tot, hi ha gent que sí, sí, sí, bueno, xo, que són molt però... No, no, sí, sí. per això que és d'admirar que tinguin aquesta actitud que i sí. és algú que m'agrada que ho hagi remarcat Això perquè... és collonut, això sí. és collonut. Sí, sí. Bueno, això. Doncs, doncs tot collonut Clar, avui el cultura.punc Gent collonuda? És que tot perfecte avui inicio. No la avui, eh? Els avui puristes no és? us podeu queixar avui, els avui. Avui la gent que en sabem de música no podrem dir res. Hòstia, me Un baix mal tocat, una guitarra de Correcte, afinada. És, és, és això, és això. És collonuda. Sí, Ara mateix sí. és com si estigués tocant l'Uri, tio. Sí, és molt semblant, és molt és semblant. M'identifico bastant amb el punk. Que és tocar sense saber-ne. No? Sí, sí, sí. Exacte, sí, sí. Vegades, sí, sí. és el nostre rotllo. Ja, sí, sí. però que els hi si fiques una mica de punt d'algú que sap tocar una mica i ja està, es posen nerviosos. O sea, els puristes o... ja es posen nerviosos. Doncs molt bé. som els puristes. Sí. I fins, I fins aquí, aquí les notícies, ja de la música. centrem ah, o no? Amb el Joan ah, i el... Ens centrem o no? Vinga, va. Centrem-se. Centrem-se. 3, 2, 1, ja. Na, <totipen> na, <totipen> Ah, no, no, no, no. Que, que, que? Però se sent menys zut, però és per un cantó igualment. Zup, és zup. igual. A mi no em Gim, perquè igualment amb aquest sempre vaig que fora per escoltar vos vull dir que no... Però si ja ens podríem sentir per les zones. A mi no em sentiu, però us puc parlar amb... A Maremeu, en tinc. <laughs>